Slavoslovia a 196-a, a a, a treia. Aleluia, slavă ți Doamne, i te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pecetea a treia în mâna ta ai luat, când heruvimul cu chip de taur a strigat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus, Histoase! te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când călărețul pe cal negru cu balanța în mână s-a arătat, Destinul cel negru al lumii, păcatului, condusă de demoni prin bani, a așezat. Tu pe noi ne-ai ocrotit și la cer ne luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Hristos! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când trupul nostru prinde patim, ca un cal negru de păcate, Duhul cel rău, ca un călăreț, la rele l-a îndemnat și faptele cele rele le-a măsurat, tu ne-ai îndreptat și ne-ai iertat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Svristoasă, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în mâna Duhului Lumii, ca un cal negru, cugetul nostru l a încercat ca să ne înveți că fără tine, biruință, n-am fi căpătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Svristoasă, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prețul de un dinar, pentru măsura de greu a faptelor bune, ne-ai dat. Și să adunăm averea cea din cer, am lucrat. Aleluia, slavă e Doamne, să Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prețul de un dinar, la trei măsuri de orz al cuvintelor noastre a așezat. iar noi, prin cărți, predici, rugăciuni, slujbe, cuvinte de preț, am adunat. Aleluia, slavă e Doamne, să Te iubim și îți mulțumim, fiindcă dinari în mine. Și minele în le-am înmulțit și ordonat, iar tu pentru râvna noastră, care pentru împărăția ta am arătat, ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă Doamne, Isuse Hristoase! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă un lemnul pentru Sfințirea noastră l-ai păstrat, și cu pecețele Sfântului Mir, preoții tăi pe frunte ne-au însemnat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuiestoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin vinul sfințit al sângelui tău, de păcate ne-ai iertat, rănile sufletului ne-ai vindecat și pe calea cea luminată, la cer, ne-ai luat. Aleluia, slavăție, Doamne, Isuiestoase. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă firul de păr al gândului nostru. Îngerii tăi l-au măsurat și cu o rază de har, răspunsul cel bun la judecata sufleturilor noastre l-am dat.